Вест-Індія Христофора Колумба У 15 столітті в Європі сильно зріс попит на заморські товари У першу чергу на прянощі, батьківщиною яких вважали Індію Доступ до неї суходолом був закритий турками Тож європейцям довелося шукати морський шлях І головними суперниками у цьому змаганні стали Португалія та Іспанія Христофор Колумб народився в 1451 році у Геної, але багато років плавав на португальських суднах. Він був освіченою людиною, знав багато мов і захоплювався складанням мап. Колумб висунув сміливу ідею – вирушити з Європи до Індії західним морським шляхом. У 1485 році, після відмови португальського короля підтримати цей проект. Колумб звернувся до іспанських монархів і добився організації експедиції. У першій експедиції 1492-1993 взяло участь усього 90 людей на трьох невеликих кораблях – Санта-Марія, Пінта і Нін'я. 3 серпня 1492 року вони вирушили спочатку до Канарських островів, потім експедиція повернула на захід – і перетнула Атлантичний океан. 12 жовтня 1492 року Колумб висадився на одному з островів Багамського архіпелагу. Відкритий острів він назвав Сан-Сальвадор. Цей день вважається офіційною датою відкриття Америки. Пізніше Колумб впритул підходив до ще декількох Багамських островів, відкрив острів Гаїті, який він назвав Еспаньолою, і частину північно-східного узбережжя Куби, де знайшов оточені обробленими полями селища. Там європейці звернули увагу на досі незнайомі культурні рослини – кукурудзу й картоплю. Вперше побачили, як аборигени курять тютюн. Друга експедиція – 1493-96, що вже складалася з 17 кораблів з екіпажем, Півтори-дві з половиною тисяч осіб відкрила острова Домініка, Гваделупа, острів Пуерто-Рико та ще близько двох десятків налих Антильських островів. Третя експедиція – 1498-1500-й відкрила острів Тринідад і знайшла дельту ріки Оріноко, започаткувавши освоєння Південної Америки, а четверта – 1502-й – четвертий досягла острова Мартиніка та Гондураської затоки. У четвертій експедиції Колумб пройшов 2000 кілометрів Карибського узбережжя Центральної Америки. Христофор Колумб так і не дізнався, що він відкрив для європейців новий материк. Найбільше географічне відкриття епохи не принесло йому багатства, а слава виявилася швидкоплинною.